Що за дружина? Не дружина а мрія. Не подобається їй, що чоловік п'є, а вона добавки пропонує. Споїти його хоче, чи що? На сьогодні досить. Ти гадаєш, вона повернеться? Хто? Ілона? Все залежить від усього. То її звати Ілона. Впізнаю маму. Її мама дуже гарна Усередині щось незадоволено дзенькнуло «Звідки ти знаєш її маму?» Жінка промовила вже від дверей «Я суджу по дотці» «У цій темряві не розбереш, казала вона правду чи ні Якщо припустити, що вони знайомі Вигадки» Цікаво все-таки, як там Зоряна. Можливо, він зробив у п'ятницю найбільшу в своєму житті помилку. А може й ні. Ілона йшла з боїщами, дивуючись, що всі ліхтарі світяться. А ще називають цей район циганським. І гадаючи на цигарках, що рядочками позирали на неї з розпакованої пачки. «Вертатися, не вертатись, вертатися, не...» «Привіт!» Ілона підскочила від несподіванки і випустила пачку на тротуар. Він нахилився і підняв пачку, але віддавати не квапився. «Куди йдеш і чому така зла?» «А що таке?» «Може, підемо разом?» «А нам по дорозі? Розкажеш, чому ти така зла? Потім я розкажу, чому я злий, а там подивимось!» Олег заскочив його на порозі підвалу. «Я дозволив собі відкрити своїм ключем. Що ти там шукаєш?» «Міг і подзвонити?» «Тебе не зрозумієш. Тут дзвони. То не дзвони. Знайшов щось? Влад зачинив двері. Навіть тари нема. Якої? Тої, що з весілля? Не хвилюйся. Може, хто вкрав? Знаєш, яку б я за неї виручку мав? Здогадуюсь. А відколи у стоматологів без грошів є? Вгадай. Що мені найбільше подобається у моєму будинку? Підвал. Ти говориш як маньяк. Дякую. Прошу, якщо ти надумав заховати там труп, то якось сім'янин зі стажем тобі кажу нема в домі такого сховку, який би жінка не знайшла. І що тоді робити? Звертайся до найближчого великого банку. З трупом Наскільки я знаю Ти їх не вбиваєш Кого? Своїх коханок Ти дозволяєш їм жити далі З відчуттям непоправної втрати Тепер я не дивуюсь Чому жінка тебе вигнала Спочатку ти для них Бог Потім стаєш непоганим хлопцем Знаєш? Ти непоганий хлопець, але ти не розумієш. Мене якийсь час, і тебе понижують до звання простого смертного. А коли народжується дитина, все, тебе забули. Ти просто добувальник харчів і шмотків. Тоді навіщо діти? Ти серйозно? Олег сівся на своє місце? І з насолодою випростав ноги У тебе вічно якісь проблеми з малою? Проблеми приходять і відходять А бути свідком її перших слів і кроків Бачити, як вона росте Чути, як репетує на всі заставки Татусю, я хочу до тебе на руки І хочу, щоб ти купив мені отей-оте Чи є щось краще в цьому світі? Що питимеш? А Влад вирішив, що для одного дня забагато розмов про Велике й вічне. Йому б із буденним розібратися. Те, що й ти. Я сьогодні пас. Починається. Чи не твоя красуня часом доклала до цього зусиль? Дивись, Владе, не дай собі засохнути. А Влад подумав, що на сьогодні досить, зовсім не схоже на обіцянку. Таке собі звичайне рішення, яке було актуальне годину тому, а зараз горить світло, сидить поруч друг, і актуальним буде інше рішення. «Силу волі виховуєш», – з розумінням усміхнувся Олег, коли Влад завернув з півдороги до Шинквасу. Та ні, Олежику, просто це не допомагає Розумієш? Не допомагає Він швидко-швидко потер голову долонями Я тебе знаю з першого курсу, влади Я вивчив усі твої звички Але ти залишайся для мене загадкою Серед повного штилю в тебе раптом трапляються якісь незрозумілі напади Туги, нетуги, безсилля, небезсилля, нудьги. Я навіть навчився вловлювати їхні провісники. Коли ти відставляєш келишок, ледве його пригубивши, я можу спрогнозувати, чим це скінчиться. Ти кудись зникнеш, а повернувшись, будеш відмовчуватися на всі мої запитання». «Тобі, Людмила, не казала, що ти її потенційний клієнт?» «Казала, але кожному потрібно якось розвіюватися».